ponyaji wake kwenye mapafu yake mapafu yako yote mawili yanakusumbua ponyaji umeanza upande wa kulia unaenda wa kushoto una mapafu yako yote mawili simama mahali upokea uponyaji wako sasa hivi katika jina Yesu simama upokea uponyaji wako unaesumbuliwa na mapafu simama mahali ulipo bado kule nje kama unasumbuliwa na mapafu kama sioni nyosha mkono maana kuna uponyaji wako hapa yoko kuna watu wengine hawajui kitu roho mtakatifu inafanya kule kulenije weka mkono wako kifuani Kifuani, kifua sio kwenye kichwa kifua sante kwa uponyaji wako na nguvu zako zinazopita katika mapafu yake sasa na kumuweka huru kabisa kwa jina la Yesu Kristo wa thank Sante Yesu kwa uponyaji wako unaweza kuka Tunaendelea na somo letu la kukua katika neema ya Kristo. Tukiangalia kipengele cha utumishi leo ya saba Na tangu siku ya Jumatatu nimekuwa nikikuletea mambo muhimu ya kukusaidia kukua. Naelelekuambia ni muhimu tukue ili tutoke kwenye utoto. Iko shida ya kuwa mtoto, Kuna baraka zake za utoto. Lakini pia kuna matatizo yake. Nashiriaona siku ile ya kwanza ya kwamba kimoja wapo unachokosa ni urithi hata kama umeandikiwa unakosa urithi bana mtoto hawezi pewa urithi mpaka imefika wakati ule ule na baba bibilia Na nao IFSEC kwamba unaweza kuyumbishwa kama ukibaki kwenye utoto na elimu na ujanja wa wazazi tunataka kutoka huko sasa nimekuwa nikiwekea mambo ya msingi Nimekuwa nikizungumza Toka jusi. Pointi inayosema Mungu akikupa kipimo cha kazi, anakupa pia na neema. Anakupa pia na kipimo cha neema ya kukuwezesha kufanya hiyo kazi. Wajeni rudie tena maana nimejumlisha. Mungu akikupa kipimo cha kazi, natumia lile neno kwa maana kabisa kipimo kwa sababu hakuna mtu aliyeechiwa kufanya kila kitu kila mtu amepangiwa kazi ya kufanya na Mungu lakini unshaona hacho kitu msisigependa kurudia huko maana tunaenda mbali kidogo lakini hakuna mtu ambaye anaweza kuifanya kazi ya Mungu kwa nguvu zake mwenyewe hakuna la haitakuwa kazi ya Mungu kazi ya Mungu tunawezeshwa na yeye katika neema sasa kile kipimo cha kazi kinakuja na kipimo cha neema ya kukuwezesha we kufanya hiyo kazi. Na ndani ya kile kipimo tuliona vipengele mbalimbali. Sasa tulisoma kile kitabu cha Waefeso sura ya 4, ule mstari wa 7 Paulo anapoandika anasema, "Lakini kila mmoja wetu walipewa neema kwa kadri ya kipimo cha kipawa chake Kristo." Lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadri ya kipimo cha kipawa chake Kristo kila mmoja wetu anazungumza habari za kila mmoja aliye ndani ya Kristo ambaye ni kiungo katika mwili wa Kristo kila mmoja alipewa neema kwa kadri ile neno kadri maana yake kuna kipimo kwa kadri ya kipimo cha kipawa chake Kristo tuliona kipawa neno hili linatumika kipawa maana yake roho mtakatifu ni kipawa cha Mungu sasa kia ndo mstari wa 8 anasema alipo pa mateka naye akagawawa vipawa. Sasa ndani ya roho mtakatifu kuna vipawa. Lakini Mungu unapoenda kwake na kumpokea Bwana Yesu anakupa zawadi. Hiyo zawadi inaitwa kipawa. Na hiyo zawadi ni roho mtakatifu. Anaingia ndani yako ndio anayekuzaa mara pili unakiwa unakuwa kiumbe kipya. Sasa huyo roho mtakatifu ndani yake anavipawa. Siku Sikwilekuti angalia kwa lugha ya michepu personalization nilikwambia ndani ya Kristo hamna kufanya kazi kwa generality hakuna chochote ni lazima wewe na, we na mchepoo wa kazi yako ambao Mungu amekupa na kila mtu ambaye yuko ndani ya Kristo ni mtumishi ana kazi yake tunatofautiana katika neema tunatofautiana katika utumishi lakini kila mtu aliye katika kiungo katika mwili wa Kristo ana kazi tunaenda Ni muhimu sana msanifu sasa katika kila utumishi uliopewa Mungu ndiye anayekupa neema ya kukuwezesha kufanya kazi sasa ndani ya kile kipimo ndani ya kile kipimo tuliangalia uwezo maana yake upako si ndio jamani tunakumbuka hiyo tukaangalia bale za muda kazi ya Mungu na muda wake halafu tukaangalia jambo gani tena ae ukubaleta dunia leo mstari muhimu sana na nasema zawadi ya mtu kumfatia nafsi kipawa cha mtu kinaufungulia mlango tena kubaleta mbele ya wakuu alafu tutaangalia kipengele kingine tena kutunzwa si ndio tunaelewa sawa wale walio kuepo jana sasa kabla hatujamaliza ile siku ye jana, kidogo, ya jana niliingia kipengele kidogo cha namna ya kukabiliana na upinzani alafu nikaacha sasa romba natifu anataka tuende nalo heri kwa undani kidogo kwa sababu ndio kuamsha watu wengi sasa sasa nilisoma kile kitabu cha wakorinto wa 2 wa sura ya 12 ndini na nataka kuanzia hapo. Alafu tuendelee kule ambako Mungu anataka tuendelee. WaKorintho wa 2 sura ya mbili mstari wa saba mpaka wa kumi Paulo anapoandika anasema, "Na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi kwa wingi wa mafunuo hayo na nilipewa katika mwili mjumbe wa shetani ili anipige Nisije nikajivuna kupita kiasi kwa ajili ya kitu hicho, nalimsihi Bwana mara tatu kwamba kenetoke." Naye akaniambia, "Neema yangu ya kutosha. Maana uwezo wangu utimilika katika udili. Neema yangu ya kutosha. Unajua lile neno ya kutosha. Kiingereza inasema sufficiency. Messiji kama Kiswahili chake tunaletea ile picha ambayo Mungu anataka tuone hapa. Lakini ngoja nitaidi kueleza vizuri. Unajua anaposema pamoja na kwamba mbele yako kuna mwiba sasa jana nilieleza kidogo habari za mwiba. Hawazungumzia habari za ugonjwa. Paulo anazungumzia habari za mapambano ayokuwa anakutana nayo kila mahali anapokwenda kwa ajili na ya kazi ya Mungu. Na aka yaita mwiba. Kama vile Mungu alivyomwaita Wafilisti mwiba kwa waya, kwa Yahudi kama hawataondoa. Kama vile ambavyo Yesu anaaita mwiba shughuli nyingi na masumbufu ya dunia hii ambayo inasumbua watu wasizaliye Mungu matunda. Kwa kulikuwa na vitu ambavyo vilikuwa vinamsonga na shetani alikuwa anamfuatilia kila mahali. Na yeye Paul alikuwa anatamani Mungu amuondoe hivyo vitu ili afanye kazi yake. Mungu akamwambia, "Neema yangu inatosha kukuvusha kwenye yomu ipa." Haleluya. Haleluya. Sasa jana nilikwambia pia sentence muhimu na kila mtu anayemtumikia Mungu ataku, atakumbana na vipingamizi huwezi kuepuka kwa sababu ndivyo ilivyoandikwa haleluya amen maana kuna watu ambao wanataka kumtumikia Mungu kwa mteremko hicho kitu hakipo kabisa kwenye maandiko wala Biblia haijaahidi watu kumtumikia Mungu katika raha kuzote Ndio maana Yesu alipokuwa naulizwa habari za kurudi kwake nini nini dalili za kurudi kwako na za siku za mwisho kati ya mambo aliyowaambia aliyowaambia kwa ana mtasalikia mtachukuliwa mbele ya mabaloza na baadhi yenu mtauawa mtateswa kwa ajili ya jina langu halizungumza hivyo Unajua kuficha Wakati Yesu anajibu swali la Petro, Petro aliposema, "Ewe Bwana, sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe, tutapata nini basi?" Nakumbuka neno swali. Ndugu kwenye kitabu cha Marko sura ya 10, mstari wa 28 mpaka 31. Unajua Yesu akasema, "Hakuna mtu yeyote aliyeeacha vitu vyote na ndugu na mashamba na nini, kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, ambaye hatapata katika ulimwengu huu sasa mara Ndugu, mashamba, kule mwishoni alizungumza kipengele ambacho watu wengi hawasemi. Akasema pamoja na Udhia. Tunaenda sawasawa, kwa hiyo kafikiri ukiwa mtawaji kila siku ni baraka umeahidiwa udhia ni sehemu ya baraka inayokuja kwa sababu umekuwa mtawaji umejitoka kwa ajili ya kazi ya Mungu Yesu anasema pamoja na udhia utakuja maana yake maudhi maana yake masumbufu maana yake vitu mtakavyotaka kukatisha tamaa ili usiendelee kutoa usiendelee kujitoba ajili ya mungu vita kwaepo paulo akimwandikia Timoteo paulo akimwandikia timotheo Timoteo, Timoteo wa pili sura ya tatu mstari wa 12 anaandika namna hivi naam na wote wapendao kuishi maisha ya utawaa katika kristo yesu wataujua Hakusema wawili au wasaba anasema wote kama hutaki kuishi maisha ya utauwa katika Kristo neema inaweza shindwa lakini kama unataka kuishi maisha ya kumpendeza Mungu Biblia inasema utaujua sasa ni makosa kwa maandiko kukwambia kwamba mbele yako kuna vipingamizi kuna mauri kuna vurugu na usijiandee na na kumwambia mama ni mjamzito karibu Ni ngumu alafu asijiandae. Ningumwambia. Isatana bibi nilinapo ya kwamba mbele yetu kuna majaribu, mbele yetu kuna mateso, mbele yetu kuna mauzi kwa sababu tu mmeamua kusimama pamoja na mimi, mbele yetu kuna mauzi kuna mateso, kuna vurugu, kuna upinzani. Bibili inasemwa sasa kama tusipoenda mbele za Mungu kumuuliza tunapita hapo? Tukasikia akitwaambia, neema niliyowapa inatosha kuwabushi. Mungu mu sana kuvuka kwenye utumishi Mungu alio kiti. Sasa ngoja ni kwa shara ya utumishi. Kila mtu anayemtumikia Mungu, mungu mahali popote pale, uwe kwenye mchepo wako, usiwe kwenye mchepo wako upinzani upo. Sasa una Kwa yule mwenye mchepo aliyesimama kwenye mchepo wake ana uhakika wa ushindi kwa kila upinzano unaotokea yule ambaye hajasimama kwenye mchepoo wake ushindi wake ni wa shuta kwa nini meema haiko tu yake kumsaidia haleluya haleluya haleluya bwana ni muhimu ini kueleze wazi bwana uweze kuzungumza habari za utumishi bila kuzungumza habari ya pingamizi vinavyotokea sita kwa atojamaliza ile somo. Sasa unapokutana na vipingamizi vya namna hiyo unafanyaje? Sasa tulisoma jana kitabu cha Hebrewia sura ya 12. Mwandishi anaandika maneno magumu sana. Starole wa kwanza mpaka watatu. Sasa yule wa kwanza anasema <laughs> hivi. Basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii. Na, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile tuzingao kwa opesi na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele Katika Katika mstari nataka uone kitu hapa. Unajua ukisoma ile sura ya moja alikuwa anazungumza habari za imani. Na akataja Watu ambao walitimema katika imani katika utumishi ambao Mungu alikuwa amewaita. Sasa wanapoendelea kwenye sura ya mbili ndipo anasema basi na siri pia ndiko ilikotoka. Kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii. Nataka upige picha hii popote pale ulipo. Kuna watu wanaokuangalia unafanya nini unapokungwa na matatizo. Unafanya nini unapokungwa na mpingamizi? Unafanya nini unapokungwa na mauzi Kuna watu ambao kazi yao ni kuangalia unafanyaje. Unakafurika? Unakatatama? Unazira? Watu wapo. Watu wao wanojitahidi kujificha. Mungu ameweka mashahidi Watu tunasimamaje ndani ya Kristo. Tunapokutana na vipingamizi, anasema kwa sababu tunazunguko na wingu kubwa la mashahidi namna hii Sasa si duniani tu wanaangalia. Mimi ninakuambia mpaka mbinguni wanaangalia. Malaika wanaangalia, Mungu anaangalia utafanyaje? Alimwangalia Ayubu atafanyaje? Kwa hiyo ana na wewe unafanyaje? Ni jambo la kukumbuka kina wakati dio maana kama Mungu amekuita kwenye utumishi lazima uwe mwangalifu sana Kuna watu kazi yao kukuangalia unafanyaje, kuna watu wengine kazi yao kukuangalia umevaaaje, kuna watu wanakuangalia umesimama na nani, kuna watu wanakuangalia unajua wanafuatilia umelala wapi, uliko natembea wapi, unajua kuna watu wengine wanajua niko wapi kila siku. Na kwa sababu hiyo lazima ni wa Unaenda mahali pengine unaweza kufikiri hakuna mtu anakufahamwa. Halafu unashangaa mtu anapotokeza. Bwana si ndio. Tena wakati Mungu anakuwekea mashahidi. Kumbuka hiyo, nataka ukumbuke hiyo siku zote. Litakudiscipline, sema litakudiscipline. Siku moja tuko Uingereza, pale London na mke wangu tumeingia kwenye ibada ya Kiswahili kuliko ni kwa Kiswahili pili. Tumekaa kule ndani. Wakasema tunaomba wageni Waleo kutoka yetu watusalimie. Kwa wakasalimia watu hapo. Na sisi tumefika dhami yetu Tukasalimia Baada ikaisha ile tunatoka tu na namna hiyo tukakuta watu wanatufuata. Wewe ndio uliyeandika Kile kitabu cha jifunze kusame na kusahau. London. Mega ndiyo ndio ni sisi. Bwana tumepata tunaempata kitabu kwani. Tunamshukuru Mungu tumewaona. Umaye kufikiri? Mimi sikwanza kama nakuta kile kitabu nilichoandika Landa. Mimi sikwanza. Bila hizi sano unajua kutopoa mwangalifu kwa mashahidi wanaokuzunguka kila mahali hapa. kati ya kitu kimoja hapo ambacho tunataka tuangalia hapa wanaangalia unapokutana na upinzani unafanyaje Kuna watu ambao ndio wanainukia kwenye utumishi inawezekana ni wa Kristo ambao wako chini yako au kwenye usharika wako, au kwenye kanisa lako au kwenye kikundi chako cha maombi ukikata tamaa na wao wanakata tamaa Ukisononeka na wao kusononeka ukichaa huzuni na wao wanatia huzuni Kwa nini kiungo zao wamekwama bara bala nzimo wote wanakwama ni mashahiri wanazozunguka lazima uwe mwangalifu sasa haleluya Ndiyo maana anasema Na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu ambaye kwa ajili ya furahi ile yaliyowekwa mbele yake aliyostahimili msalaba na kuidharau a Naye ameketi mkono wa 10 wa kitu cha enzi cha Mungu. Maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makubwa namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao. Usijemkachoka, mkadhiliani yeye. Sasa, nataka tupite kidogo kadri neema ya Mungu itakavyotusaidia. Maana roho yatifu yuko pamoja na we Biblia inamuita roho wa neema. Unapokutana na vipingamizi kama mesimama kwenye nafasi yako ya neema ambayo Mungu amekuitia. Uwe na uhakika ya kwamba kila kizingizi kilichoto mbele yako, Roho Mtakatifu anajit. Haleluya. Analojibu. Uwe na uhakika wala usiwana waswasi. Nataka nikupitishe kwenye mistari michache ambayo kati ya hiyo Roho Mtakatifu anaweza kachangua kutumia kwenye vipingamizi vinavyokuzungua au dhia wanayokusumbua au matatizo unayopata roho magatifu anaenda wakubwa mstari mmoja wapo lakini kabla hatujafika hapo fungua kitabu cha Matayo Matayo sura ya saba Matayo sura ya 7 Yesu Matayo sura ya saba mstari wa 24 mpaka wa 27 maneno mazuri sana Yesu anazungumza anapomalizia ile hotuba yake ya mlimani Asikisha basi kila asikiyaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba juu nyumba yake juu ya mwamba mvua ikanyesha mafuriko ya kaja pepo zikavuma zikaipiga nyumba ile isianguke kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba na kila asikiyaye hayo maneno yangu akiyafanya atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga gwewe ikanyesha, mafuriko yakaja pepo zikavuma zikaipia nyumba ile ikaanguka nalo anguko lake likakupa Yesu hapa anamalizia hotuba yake kwa neno muhimu sana kwamba kila mtu anayesikia neno la Bwana atakutana na mafuriko kila mtu wao neamwa kumskimiliza Bwana Yesu maneno anayosema mafuriko yanakuja Unajua hao watu wote wawili walifanana katika karibu kila kitu kama ni mafuriko walipata. Kama ni wote kusimama mbele ya Yesu na kusikia neno, walisikia. Mafuriko yakaja hayakuchagua. Tofauti yake ilipoanza kutokea ni watu walipokuja kutazama baada ya mafuriko kupita. Walakuta mmoja nyumba yake imeanguka, mwingine bado imesimama. Walipoanza kufuatilia kuona ni kitu gani kimeangusha hii nyumba. Unajua kilichoangusha ile nyumba sio mafuriko. Kwa sababu ingekuwa ni mafuriko, na ile nyumba nyingine ingeanguka. Unajua kilichofanya ile ile nyumba, nyumba itaanguka ni ujenzi mbaya wa msingi. Ujenzi mbaya wa msingi. Sasa mwanzo kajenga juu ya mama huyu kajenga juu ya mchanga. ukitazama huko juu nyumba zote nzuri safi kabisa hazina shida neno inawezekana walishaingia huko ndani lakini misingi yake iko tofauti na mara nyingi si unafahamu kwamba misingi huwa haionekani sio unajua watu wanaona kwa nje ni watu wachache sana wanaojua misingi inajengwaje wengi wanakuta nyumba zimesimama lakini wa ujenzi wanajua kama wakienda kujenga mahali ambapo Pana majimaji gharama kubwa sana inaenda kutengeneza msingi kuliko hata kujenga nyumba. wanahakikisha wameshona wameshona wao wanaita kushona Wanashona wana na juma na vitu gani wanatumia gharama kubwa sana kiasi ambacho unajua haiwezi kufasika kama anataka kujenga ghorofa anahakikisha ameenda chini kwanza zaidi kabla ya kwenda juu tunaenda taratibu Mana hataki nyumba yake ije ianguke tu kile. Lakini kuna watu ambao Mungu amewaita kwenye utumishi. Wao wanataka kujenga nyumba kesho asubuhi. Hawajashughulikia msingi wa huduma na wito Mungu aliyowaita. Wa Kila mchepuo una msingi. Na huduma yako itasimama siku kwa sababu majaribu hayapo. Biblia inakwambia majaribu yapo. Inategemea msingi wako umejengaje. Na, Yanoisikanda. Thank you very much. I love you. I wish I can kiss you all, I love you so much. You're so beautiful.